מלכים א', מלכים א', פרק א'. והמלך דוד, זקן, בא בימים. ויחסוהו בבגדים, ולא ייחם לו. ויאמרו לו עבדיו. יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה. ועמדה לפני המלך, ותהי לו סוכנת, ושכבה וחיכה, וחם לה אדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית, ויביאו אותה למלך. והנערה יפה עד מאוד, ותהיל למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידעה. ואדוניה ון חגית מתנשא לאמור, אני אמלוך! ויעש לו רכב ופרשים, וחמישים איש רצים לפניו.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 לכי אי עצך נאצה, ומלטי את נפשך, ואת נפש בנך שלמה. לכי ובואי אל המלך דוד, ואמרת אליו, הלא אתה, אדוני המלך, נשבעת לאמתך למור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי. ומדוע מלך אדוניהו? הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך, ומילאתי את דברייך. ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיקוד בת שבע ותשתחו למלך. ויאמר המלך, מה לך? ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתיך, כשלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי. ואתה, הנה אדוני המלך, ואתה,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 ויען המלך דוד, ויאמר, קראו לי לבת שווה. ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך. וישבה המלך, ויומר. חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמר, כי שלמה בנך ימלוך אחרי, והוא ישב על כסאי תחתי, כי כן אעשה היום הזה.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 והכרתי והפלתי. וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד, ויוליכו אותו על גיחון. וייקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, וימשך את שלמה. ויתקעו בשופר, ויאמרו כל העם. יחי המלך שלמה! ויענו כל העם אחריו, והעם מחללים בחלילים, ושמחים משמחה גדולה. ותבקע הארץ בכולם. וישמע אדוניהו וכל הקרועים אשר איתו, והם קילו לאכול. וישמע יואב את קול השופר, ויאמר, מדוע קול הקריה הומה? עודן ומדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא. ויומר אדוניהו, בוא, כי איש חיל אתה, וטוב תבשר. ויען יונתן, ויאמר לאדוניהו,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 ואדניהו ירא מפני שלמה, ויקום וילך, ויחזק בקרנות המסבח, ויוגד לשלמה למור. הנה אדניהו ירא את המלך שלמה, והנה אחז בקרנות המזבח לאמר, יישבע לי חיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב. ויומר שלמה, אם יהיה לבן חיל, לא יפול משערתו ארצה, ואם רעת ימצא ומת. וישלח המלך שלמה, ויורידוהו מעל המזבח. ויבוא, וישתחו למלך שלמה. ויאמר לו שלמה, לך לביתך.